سيطان الزجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شنر أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشأن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اللهم سلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ازدوا محمد مسلمانان روح داش تی را جوما کی و ای ا آیات یو تشریح شو و چ الحمد لله رب العالمین هو ای الرحمن الرحیم هو ای مالک ی امیدین اوه یو موږ سره دا فکر او دا سوچ پیدا شي او دا مو او یقین جوړ شي چې قیامت پوره شي با الله جل جلاله موږ سرا د ذریه حساب کوي سمع ذا علم حساب راسر كي دا حساب كي دا زواني حساب كي ودي عمر حساب موسر جل دو دي الله جل جل هو كي لكذا تقول دا الله جل جل هو اماناتي او اللاي مالك دا او دا دا حق ويشد خبل امانات اختنا اغا أو اوكي اس چکلہ دا قیامت پورا زیمانی اللہ جل جلالہو مغسللہ درید درید حساب کی او سزابہ ہمرا لرا کی جزابہ ہمرا لرا کی ایعا پا جنت ماندی اللہ دیم گو تاسطور جنت غلا بدل را کیا ایا په جهانن باندې الله مولي محفوظ امين هيو مسلمان او د یو مؤمن زړه کې دا سوال راشي دا پختره پیدا شي چې زبره قیامت پاورزی باندې دی الله جل جلو په دربار کې چې ما سره حساب د ذریه ذریه کوي سنګو به کامیاب شو اسنګو به الله جل جلاله په دربار کې سرخروشم پدی تون یېکه چې څونه زموږ زندگی مالا پاره څه کول پکار دي سبا کوم کوم کار کوي او مالا پکار دي مالا چې دا هغه پکاول و باندې زه د قیامت کورځي کې په حساب او په کتاب کې کامیاب شو او دی الله جل جلو په دربار کې سرخروش دی انسان عقل ناقص نو الله جل جلو په خپل حواله دی په دې دنیا کې کامیابی او په آخرت د کامیابی تعلیم را راکړي نو الله جل جلو موږ ته ارشاد فرمایي چتا سو یو اقرار وکي او عمل کراولی دا خبره چي اييا كا نعبد د دې خبره اقرار موکي او عمل کي هم تاسو دا دارانه چي الله مو خاص عبادت کو بس پري دنيا کي د رب العالمین جل جل هو عبادت کول دا کام يابي سره نه په اخرت کي الله جل جل هو بندگی کول دارة دارة جزر پا دربار پا دا رقمي کامیاب ذریعہ ده دی الله جل جلاله دربار کې په اخرت کې بلکې دا یو کامیاب بلکې کامیاب‌ترین ژوند چې وینسان په زندگی دی الله کوي عبادت کوي لګي کیسه بل خبر ادا څنګه انسان وای دا مؤمن مسلمان رضی الله جل جلاله عبادت کو ده الله جل جلو بندگی کوم اطاعت کوم د پیغمبر علی السلام مبارک په تعالیماتو باندې عمل کوم نو متا په دیلار کی قسم قسم رکاوٹ مشکلات او تکالیف مخک کیږي جزو د هغه مشکلات او تکالیف او د وثل صلاحیت اولیاقت ما کې نشته الله جل, جل جلو من له دی خبره تعلیم راکې چې بیا مدد غواړو ای یا اعلان ددې وکړه چې الله مون خواستانه مدد غواړو بلکې یوصی اطاعت الله صحیح عبادت په الله جل جلاله بغیر د الله د مدد نه چې مدد شامل حال نشي د غیر ممکن نه کې دا دې آيات مبارک یو فی حلوه خلاصہ یدا چې اي اومتي د پیغمبر علی السلام هم سلمان او مؤمنه ته خدای دې اقرار کړي چې ای یا ک نعبود اقرار او دا اقرار هم وکا چې الله مونږ په خاستانه مدد واړو د عبادت توفیق واړو نو اقرار دوا اقرار دا عبادت او اقرار ده گفتلو د مدد درب العالمین جل جلاله پټولیم سالانو کی لوې شخصیت لوېهستی اګه زاتي با برکات د محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلم دا اغه هم دعا کړي اللهم انی اسالک تمام الوزو و تمام الصلاه و تمام مغفرتك و تمام رضوانك اي الله زتانه سوال کوم د قر او دس هغه او دس چې کوم او دس معنا غواړي مبارک سوال کوي دسي او د تمام الصلاه اي الله زتانه سوال کوم د كامل فورا مانزه کوم مانزه باندې چې تراسي راز در ریسوال تنکو وطمعو مخبرت ای الله زتان سوال لري کوم شمال اسباب نه مخبرت پیغمبر اسلام بلک ټول انبي دان گناہوں نه معصوم یو معصوم د نبوت نه هم او د نبوت نه له فرام مخبرت سوال نمازیم دگی ستادر ازا برابر اوگر نو پیغمبر علیہ السلام مبارک پا عباداتو کی دی اللہ نسوال کے و مدد غارک نو ماو تابعا سنگا وانا غارک ضرور بے غارک دی آیات مبارک بل تعلیم دوہم تعلیم دا دیدہ ای اکا نستعین مخي على جل جل هو إرشاد مبارك وفرمي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا رب العالمين تعلق أغا دا دي دنيا سنة زماني خبرت الخمطة وجهش دا رب العالمين تعلق دا دي دنيا سنة زكذا رب العالمين معنا فروردقار دا طول علمون ده طول جهلونو فروردگار اللّه جللو فروردگار اور رب ده انسانان ده علم هم ده فریان ده علم هم ده ده زنوار ده علم هم ده دنیا کی چسون دی ده ده طول فروردگار اللّه جلل جلالوه ده و ده رب العالمين تعلق ده دنیا سا اور مالک یوم الدین دنیا دارې تعلق د دا اخرت سره ځکه الله مالک د اخرت دی او رحمان او رحيم د دې ادوارو صفاتونه تعلق د دنیا سره سر جل هم ده او د اخرت سره هم ده نو الله جل جلاله مون ته تعلیم د دې راکړي دې خبره ته متوجه کی پرې آیات مبارک کی چې د دنیا سونه مشکلات تی پا غی نه مدد غاره سونه مشکلات چی دی ما نه مدد غاره اور سونه در اخیرت مشکلات تی تکالیف تی ما مدد غاره ذکر چه اللہ جل جلو در آیات مبارک اجوشان سر فرمائیم ایاکا نستعین خاص ای اللہ تانمونگا مدد غاره کوم سی کی مدد غواړه الله غنه ذکر کړې خیر عربی له ګرامر تایرې چې مفول نه ذکر شوی اشاره په کې عمومته له تاثر کوي کې دی به دا خپل د عربی او ګرامر خو مطلب یې دا الله وايې یا کن استین تستا تعلیم خاص ما نه مدد غواړه فکوم سی څه دا غیټ عین نه اللہ علیکم شیز کی معنی مدد غواړي بس ما مدد بتاصرم شامل الحال کده دنیا ولا مشکلاتې وي کده اخرت ولا مشکلاتې وي ما نه مدد غواړا کپه عبادت وکي معنی مدد غواړا دنیا پکاره وکي معنی مدد غواړا ای اکہ نستعین نو الله جل جلاله پر آیات مبارک مونږ دې ته متوجې چې د پیغمبر امتۍ هره زما بندا ته زما د دربار یو سوالي جوړ شې یو سوالګر جوړ شې هر وخت کې هر زمان کې کوم وخت کې چې ما نه سوال کا و. ما ته زارې کو ګوري یو د خالق نو مدد مختل دي د خالق نو مختل دي اول د مخلوق نو مختل دي کدي کی فرق ده دنیا کچډي ور مالدار سړی اروپتیوی کروڑ پتیوی ډیر مالدار ترین سړی وی چې داغه نو ځلو غواړي در له درب کې چې دوم ځلو نو غواړي در له درب کې دریم ځل شو نو غواړي هغه تاسو چې شي ما په سروستو لګیدلې ته کومړي کې نه یوسو دي کېبم در له در کې والله چې دروازې نه دی وشې نګور د مخلوق نه د بوختل داد مخلوق پمنس دا. وي ما تے اودا مخلوق نه غواړي د مخلوق نه خوښتل د هغه اثر د وچاغي سره تعلق ختميږي نفرت را جوړ نه راځي بلکې ټول راځي او د خالق نه چواړي د الله جل جلاله نه چواړي سونه چ چو ډیر غواړي دون ډیر الله خوشالي سونه چ ډیر الله تزاریکې الله نه مدد غواړي هر حالت کې الله خوشالیږي بلکې الله جل جله محبت تاسو رپیلا کیږي دي الله جي جلوس استاد تعلق مضبوطي پټي غخته ده بعد حديث مبارك راجي رسول الله مبارك فرماي من لم يسال الله يغضب عليه الله اكبر يو څوک چې الله نه واري دي الله نه خپل حاجتونو پر کول نه واري يغضب عليه الله ارتفقار کیږي په هو کی سكيږي او اصول چې الله نړۍ ډېر واره دونه وړ ډېر دی الله سره تعلق پیدا کی اصول چې الله نړۍ ډېر واره دونه وړ دی الله ډېر محبت تاسو پیدا کی بلکې الله جل جلاله ته د بندا په اعمالو کې پسنتی د عمل هغه الله تعالی او ساری کوي الله جل جلاله غختل دی نو الله جل جلاله په آیات کې موږ نه کنا عبدو وإياك نستعين هميشمعنا غارب هميشمعنا غارب حدث مبارك لاني نبير السلام ومعرف فرمي كي تستاسو دا چبل ستاسو دا كيري دا تسمع وش ليدلا تسمع دان دا اللعنة غارب تي تسمع على جول كسي انتظامي اوكا علماء اولياء او ډیره واچوبه خبره لیکې دي زایکي نا انسان له انسان دا هميشه وخت کې د یو حاجت یا ضرورت وی هغه خیر هر وخت یو حاجت او یو ضرورت نو په کار دار چې محمد او مؤمن دا هر حاجت د پوره کولو سوال او زاري الله جل جلاله ته کوي جمعه ترازی یا الله ما جمعه ته ووځه یا الله په جمعه کې د صحیح عبارت کول توفیت توفيق راتراي په سفر باندې یې یا لازم علاوه سفر اصل وګرځي ګاډي ته ویلای یا الله مال صحیح سواري مې لاوته چې په ګاډي کې کېني هر منزل مقصود ته سيور سه ورانه خو دې پنګ هر قدم کې خوري ربانه خوشالي دکانداري دکان لذي دعا دکان ته زم د حلال سبب را لجوړم چا سره په جگړې باندې مفتلا مکی یا الله به زه قصمون نه مافوس کی یا الله دوکې نه مافوس کی مفت څه پیسې نه واړو مفت خبرې مفت سوالونه زاری دی رب العالمین ته کاه تاغ محبوب بجوړي نو ولا ما فرماي چې الله جل جله سوال کول زاری کول ارې په وجه باندې انسان دی الله جل جلاله سره تعلق مضبوطی دی دی الله جل جلاله سره رشتہ مضبوطی دی او دی الله جل جلو سر, جل سر, جل سر ا دغه محبت ا دې انداز سره سيږي چې الله بیا هر کار پورا کوي هر کار یې پورا کی. پیغمبر علي سلام مبارک دی الله جل جلاله ته درسي دلو ادیر نزدینا نزدیلار اگه اللہ تظارب کروه. اللہ اجیل جلو نگوختل. دی وقت لوی نقصان دارا موسطق غافل. سخت غافل. نیجتی معی سوالو نکو نیم فرادی. بیرمو در. تعجیل در. یو حال اللہ دی اصانو فرمائی. پیغمبر اسلام دا اللہ جل جل حسن تعلق جوڑا د دا پارا مختلفی دعا گانی خی خوبہ غلے کی گئی نو دا دعاوا ہے اللہم بی اسمی کامو تو احیا زاری سو خراستاپ انمبانی مڑکی گم زکی خو دا خوب میں یو کسا مڑکی در لی خراستاپ انمبار آب چھتی گئی زاری شکر بیچی کنر آپ آنسی نو دا دعاوا ہے الحمدللہ اللذی احیانا اما کنه ټول سن خاصت کامل زار لري چې یا ځل مخکې مرکړه ما اوس بیا نه ژوندای مسجد دره عزیز صبر را پاتې ده لې جمی له راځي اگر کې زمونږ کلیوال چې مل نه راځي سبای ز یو سب دردو کې قسم په خداګا زمونږ له سبای له داول سپم پرونی رسولو له ما دا دوا خو आम्ही سره فکر اند چې سڀي منځلو خو راضي کړي یو خبر واو لري ما چې ولګري ما ته استاد سره ډېر خپ تخقیر کړي زه به څه خت تقرير سربلای مه بالکل زه خت تقرير نه کوم کما خت تقرير خو نه پوچا غویاسر کړي وکړ دا د یو کال زلګیام یو د مالي تقریب په وجه خو چیرتم زمونږ سڀي د امجید د دیزیک پر خو پرانوس یو که لم چې د چا یو دین کتاب ګوره یا یو چا تقریر اوروي دا مې ته که چې زما معلومات زیات شي نه دا یا یا لا ما معلومات زیات کړه عمل کو نیته بانی. او چې کله د عمل کو نیته بانی یو دینی کتاب یو جنيدي دی سالا ګوري دا یو مسلمان او د مؤمن عالم تقریر اوري ان شاء الله خامخه به تاسو ته اصل کوي ځکه الله سو مخرو اخي باز خل فعلی معلومات به زیپ پلان مولانا سوتو کی معلومات دی یا اصل شی عمل یا ایه الذین امنوا اتقوا الله يعلمكم ففي سادسنا الله و استس ایمان لو تتقوا الله الله نو یریګ عبادت وکي او چیکله عبادت وکي او تقوا در زندگی مو بدل شي يعلمكم الله الله وتعال قران علم در بأستاذة إن شاء الله ألا تزدكي جميع التقوير عشي لو پيغامر عليه السلام وارك قدم پتا لما نمونا دعا كانت فردين جماعت اللهم افتح لي أبوا ورحمتك جماعتنا وزي اللهم إني أسألك من فضلك لا دعا بواي مريضة عزي رسولة بسم الله وعلى بركة الله مريضة أخرى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وَكَفَانَ وَأَوَانَ وَأَوَرَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ او كَمَا قَالَ هذا دعا ندع مختلف دعا بقى شاء الله كم وقوا بقى دعا بمتطرونكو لأن مسلمان لفتح لقى كم دعا بقى وخم وخم وخم وخم وخم تدير دعا بقى مقصد صدق مقصد دارة كمونت تعليم دارة كي ارواق دي الله نوارد الله نو غواړه رجوع چاته وک الله دوکه الله یستوي من یشا و یهدي من ینی الله جل جلو ترڅو رجوع کی الله نو باری. نو الله جل جلو هغه ته د هدايت لار کولاوي د هدايت لار ورته کولاوي هغه شلت مستقيم نو ایا کنعبدو و ایا کنستاینکی الله جل جلو مونږ ته چې کلم تاسو عبادت کوي په عبادتو کې کوم مشکل او تکلیف راځي مانا غاره. مانا غاره. مانا سوال که زمان مدد. زمان توفید تاثره همیر شده بارشاملی حال. زمان تاثره بیم. از دیر زیاد مهربانیم تاثره بند. دیر زیاد. در مور پلانم زیاد رو بند مهربانیم. زمان خواسته از دستگری که. او در تاثر زندگی سونه. در زندگی سونه حالاتی. مانا مدد. څوک ظلم در باندې کوي ما نه مدد غواړم تکلیف کوي ما نه مدد غواړم بيماري ما نه مدد غواړم مزمه مدد تاسو سره هم يرشده پاره شامل حال زه اجله تل يومه بیا دې حاجت رسوډ باندې رسو اې دعا ولا خبر رایانه شو پکاله امني خصوص زين ترال دې حاجت رسوډ باندې زیارت رسو ډېر زیارت رسو نو ما بله سباب وز بوزو د باندې کوم چې د حجره اسود یو ګسم نو واخستل نو زورني زیشو نو د دې شو نو ما دعا وکړه اللهم يسر لي استلام الحجر الاسود يا الله يا حجره اسود بوسه خو ما له اسانه کی نو کوم زوري معجز مستوي تی له راغلي او باقی بصو د حجره اسود د جنت یو د کړن د دې نو یقین یقین وک چې دا دعا ما وکړه چې یو منټ وځل ټولومیش یو دا رابغیو هغه پریا حجر اسود د سی ما تیر تعاله نه راځه هم د لاس ننه نو ځنه نو ته مخافت مینان سره حجر اسود نه ورڅر چې کله پاره صورت زه ما نه خو سونه سونه عجيب تدې انسانه هغه جتون پر نو الله جل چې چلو همشمه مونګه ګوري زمون سره الله تعالی حاضر ده او ناظر ده زمون حالات ګوري او تاسو کومد کې معارض وکړي چې الله نه مختلف تدير او محبوب سیس دا تیر ما الله تدير ما ځور کی تیر ما الله چې ضرورت ورکی چې سړي الله په دربار کې سوال کوي او کړه سترګونه وخه لاله لې په کتاب لیکي ورځې قیامت ورځ به اند جہنم را خلاص شي جہنم باندې دا پرشتونه را خلاص شي له حشر میدان طرف ته بنا روان شي او جبريل سلام بیاو په علي کې په یو تعليقي په او دي. او برو شي او بنا شو ور شي جهنم طرف ته او جهنم مسول شي دا سو وبدي اداغه وبدي چې کوم مسلمانان المؤمنان بالله دویرن د سترګنه اوخته تبيت <تصفيق> سبحان الله وکي دا سړي سترګنه د الله دویرنه د میګي د بسر په شان باندې او کلا هم په به سترګونه جهنم او او جستګو په جنت کې یو باقي بدن جهنم کې نه اچي نو الله موږ دا. خو ته روان ډیر خوشاليږي هميشه دې الله نقبل هوایي جوار ه اي ايا كانعبدو او دې ايا كاناستعين امني وزهره پکار ده کنه امني وزهره پکار ده داکتر لمزي خیر ده دنیا سبا مملته ول پکار دي خو اتیمات بچا او الله جل جلاله اتیمات او بارسا پچا الله جل جل وعلا قسم په چې आम्ही شر خوينه غواړي دونه دې خدای پاک سره اړیکې تړلې چیرته هم به الله د سینه یریږي نه د سینه د زهنه اذن هم یې شب خوړې پاک د تچکمنه کې ادمي الله جل جلاله د عمل کوو توفيق راکره پرې پاتې مو تاسو متر مت کنه دوه اخو کې راځي الحمدلله رب العالمين بتقول للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء الله جل جلاله يا حنان یا کناعبد و یا کنسعین زموږ مو سبحان الله پال با رحمت فرمای امین یا الله موږ ته تقوا او دینداری زندگی را نصیب ک امین یا دا حاضر جمع نه رج مبارک او رض ده اه خرای پاک موږ ټول خپل ګناهونه ارستاتکو یا الله زموږ ګناهونه بعد د آخري کلمه وحس ک امین یا الله زموږ ټول مسول باندې عليکو قبول فرمای امین یا الله یا اللہ سی آکاری پرحمان ہی اللہ ترحمی تم پال رحم فرمائے یالا ټول مسلمانانو په حال باندې رحم فرمایە یا اللہ جل جلاله په قیامت په ورځې باندې په مخ کې بخطوري موود راځه یا اللہ جل جلاله په عبادت کې موږ سره توفیق شامل حال کړه یا اللہ بندگی کې توفیق رسل شامل حال کړه یا اللہ انا مسلمانان دې کې بډاګا ناس دي یا اللہ نوجوانان دي طالبان دي علماء یا الله دې جمعه کو برکت منې ټول <سؤال> اسلامي امت په حال رحم وکړئ مسلمانان ته اتحاد او اتفاق نصیب کړه یا الله نه کافران رسول هم اگر کومه ګناګار یو خړا سموغه د اعمال وجه خړاښتاله حبيب امتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و في البلازمون رحمك و من اربع بخدار خلق الهدايتك يا الله وامن هدايتك يا الله توسل الهدايتك يا الله تؤل الاسلام و كنوا كما امان راولا يا الله و الاسلام يكون كي امن امانه ولا يا الله يا الله تري المهروان زم حرحم فرمى يا الله نه حلال رزق اصبع مو जोडك يا الله لا حرامنا محفظك يا الله لا قبر عذابنا مو سات يا الله لا جهنم دي عذابنا مو يا الله جنۃ الفردوس لنا نصيبك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه